Сторони домовилися, що постачатиме цей газ кампанія «Росукренерго», остаточні бенефіціари якої залишаються невідомими до сьогодні. Промітка «Росукренерго» – кампанія з перепродажу природного газу на території України, Східної та Центральної Європи, яка у 2004-му,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 Є громадяни України Недаро Фірташ – 90% та Іван Фурсін – 10%. В кампанії «Росукренерго» два виконавчих директори. Виконавчий директор від «Централь Холдінг» Дмитро Глебко. Другим виконавчим директором у травні 2008 року став Микола Дубак, який замістив вихідці із радянського КДБ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 В середовищі проєвропейських сил, що поставав очевидним майже відразу після обрання Віктора Ющенка президентом України, особистий конфлікт між Ющенком та Юлією Тимошенко, які почали поводитися так,